All right. <laughs> Nu se mai vede nimic, e frică să ne înfundăm în nisime, Fendi da. Sunt mai dune de pe aici S-am spus că o să ne prindă noaptea pe drum, nu? Da. Dar no da, ce vina am eu, fene. Eu am mânat, am mânat ca e grampul durepide, Fendi Drept e că nu ne așteptam ca drumul asta să fie chiar atât de proast da. da. Foarte, foarte da. Ce da. mai? E în foame de acasă, nu se potrivește Acum, mai slăbește-mă cu zicalele De ce le repezi unchiule? nu e nimeni vinovat ce e cu el? Așa este, dacă vorba, aducem mult, aducem. Atunci ce facem? Rămânem aici pe loc? Nu prea îmi vine să noptăm prin pustietățile astea. Aprinde de feninalul, cheamau și. Da. adă mi încoace să ne uităm pe hartă. Hai, da, imediat, imediat. Pe hartă aici. Hartă, aia. Ia să vedem. Vă să zic că. Vă să zic că. Uite, Svoboda. Uite, noi suntem aici, vă să zic. Da. Da. Și până la Han mai sunt cel puțin 30 de km. Nu, nu. Nici vorba să ajungem în noaptea asta. De atunci unde mâncăm, unde dormim, unde. Iată ce spune! Ce este? Ce este? Am auzit un lătrat. Un câine este undeva, un câine latrat. Am auzit și eu. Da, în se schimbă lucrurile. Unde e un câine, și o locuință omenească. Și în cazul acesta. Putem încerca să ajungem până acolo, nu? Cred că ar fi cea mai bună soluție. Chemat, stinge totul, stinge felinarul și încearcă să meargă mai departe! Păi, -ma, De nu mai se vrea să-i cai! Asta stați. Asta rămâne! Asta stați! Asta Priviți, Asta Asta Asta rămâne! Asta rămâne! Asta rămâne! Asta o haită dragă, ne dau tărcoale! Ce mult este, ce mult este! Și pe nu-i este! Că lupul schimbă. chemar, chemar. Acum chiar că nu e momentul! Ce face munciule, că ne atacă sigur. Kemal, repede puștere! Bă, nu! Pistoanele! Îndată e fendim! Sunt cu din spate! Vezi să nu te înșa brodică. Nu mă las eu, nu mă las eu! Așa, cofniți care de seamă? Eu că sunt încă... Da, da, da, dar în fiecare pistol sunt șase gloanțe. Așa, fiți atenți și pregătiți să-i lăsăm să se apropie. Atenție, fiți gata. Acum, foc! <fie> s Mă da, de caică fără ei. <laughs> ne mâncau lumii cu traslă, cu toți. <laughs> Așa-l-o cu tău, ursări. Hai! Care sunteți acolo? Omeni buni! Omeni buni! Mi-a prins noaptea pe drum și... Au încoțit da. Am auzit de în pușcăturile. N-ai putea să ne găzduiești câteva ceasuri. Până se luminează de ziua. Eu o să vă găzduiesc păcatele mele în sărăcia mea. Că eu n-am loc cu oire. ca aici e stână, nu casă de om. Da, dacă vreți să vă în scolo, sub șoprun. Băi, dacă vreți cu dragă inimă, nu? Uite, poftiți. Poftiți. Mă tem de purici. Și-o dețințar. Pe mine mă mănâncă și ui în așa că eu rămân trăsură. Voi faceți cum vreți. Dar, apropo, noi nu mai mâncăm pe ziua de astăzi nu e foame Cătate. la toți. Chemal, scoate coșurile cu merinde și butelcuța cu vină. <gătă -i> o să-i tragem o masă împărătească. <gătă -i> <gătă -i> Vine așa bade să mănânci cu noi. Bucuros, bucuros. Dar să primiți și dumneavoastră de la mine niște caș proaspăt, oh. niște mămăligă piacă A șaul la noi la dobrocean.. să? <gătă -i> Ești Dobrogean? <gătă -i> Sigur că da. Să românge, de, de la traia citire! Eh, și mă vântur și eu cu oile de colo, până colo. Da. Ia stați, stați, fiindcă îmi oameni de treabă, deși pe bezna asta nu m-am văzut încă bine la față. Uite că aș vrea să vă cinsez și cu niște țuică. Țuica, de țuică, de o să țineți minte toată viața. Primim, primim cu plăcere. <laughs> Oftiți și jedeți scolea pe bancă, la masa aceea, de scândură. Acolo, așa. să scoți și niște pahare, niște ulceluțe, așa. Așa, așa. Ei, hai moroc mă și sănătate. Ah, e o, -a, o, -a, o, -a, o -a. Ce mai face, draga mea, copilă? Ei, ce să fac, tata? Eu mi -o mor și eu urâtul, când înde una singură, ca pasărea în colivie. Hmm. Ca aici, în afară de tine și de Iazmin, nu cunosc pe nimeni. Nu mă duc nicăieri, așa că mă mai amăge și eu. Bine faci, Leila. A, ia, vin o să șez lângă mine aici pe divan. A, și să stăm puțin de vorbă. Ce păcat că nu mai e sărmana ta, măicuță, în viață, că mult s-ar bucura. De ce, tăticule? Dragă tate, pentru că am primit pentru tine o cerere în căsătorie pe care am acceptat-o. Cum? Hmm? <laughs> ce te-ai așa? Tăticule... Doamne, închipui, închipui că ești nerăbdătoare să cunoști numele logodnicului tău. Îl cheamă Demir Și este nepotul bunului meu prieten Cherabat La ticule, eu nici nu-l cunosc Bă. Nu l-am văzut niciodată e Și de vreme ce-l cunosc eu Hai, fi pe pace și fă credit bătrânului tău, tată. Este un băiat bine, din toate punctele de vedere, exact ce-ți trebuie ție. Da. Ți-a și ție timpul să te măriți, nu? Da, tata, da. Aș vrut și eu măcar să-l văd cum arată. Ești bine că asta nu se prea obișnuiește. Totuși, dacă ții neapărat și fiindcă ești fetița mea cea dragă și răsfățată, uite, am să-ți fac acest hată. Da. Îți mulțumesc, tăticule <laughs> Și pe urmă o să facem o nuntă ca în povești Mă ne mai încet să vedem orașul da. Eu cunosc Constanța și îmi place foarte mult da, Într-adevăr are un farmec um, deosebit Aici a trăit și Ofitiu, marele poet Cel care a scris Ars Amandi Ars Amandi? Da, arta de a iubi ha. Să faci din iubire o arta Ce poate fi mai minunat? Românii l-au adoptat pe Ofitiu de 2000 de ani Este poetul lor de obicei ești al țării în care te naști, dar uneori ești și al celei în care mori. Au și de la lor cinstire, al morților suflet să-l împăcați aduc în șerfe peruc, spunea undeva Ovidiu. Prietene Max, cultura dumneavoastră mă urmește. A, o minte necultivată e ca o arătură nesemănată. Adevărul e că mi-a plăcut întotdeauna istoria trecutul omenirii și pământul Doprocei e plin de urmele acestui trecut. Dii, aia! Hai! Ei, în mai repede, fiindcă, uite, apune soarele și nu de alta, dar murim de foame. Să sperăm că domnul Georgiu a primit telegrama noastră și... Ah, că ne așteaptă cu o gustare consistentă. Pe ce stradă mergem acum? Chiar pe salcâmilor. Aici stă Georgiu. S-a orientat bine, Kemal? Oh, gata! Asta este numărul 10. Am ajuns, da, da. Bine, bine, bine, Kemal. du-te și reține camera la han. Și poate peste două ore vii să ne ei.! nu? Da, FN. De -i! De -i Cu cine doriți? Domnul Georgiu este acasă. Da, uitați-l că da, da, Bine ați venit! Ziua, ziua! ziua! Da, ja vă așteptam! Vă așteptam! Bine te-am găsit! El e nepotul meu de mir, Domnule? iar domnea lui este clientul meu din Hamburg. Domnul Max Sachs. Da, Max Sachs. Am auzit, Veta, am auzit, îmi pare bine, îmi pare bine. Veta, Veta, Dute și anunț pe doamna. Poftiți, poftiți. -a e, -a cum ați călătorit? Ați venit cu vaporul, nu? Nu, cu trasura. No, no, no. Tocmete la Istanbul? Da. E, originală idee. Iată și pe soția mea. Bună ziua. Bine ați venit, bine ați venit De la noi. Îmi pare bine. Vă rog, vă rog, poftiți la da. loc. Da. Până discutați dumneavoastră afaceri, eu mă duc să mă ocup de masă. Fiindcă, bineînțeles, luați masa cu noi. Oh, sigur! Sunteți oaspeții noștri! Ah, ha, ha, cu cea mai mare plăcere! gătit masa. Da. Toate faptături este de gata, nu? Am uitat ceva. Iaurtul. Iaurtul. Sărmăluțe-n poi de viță fără iaurt nu se poate. Așa că lasă tot ce dă fuga să iei de la alteria din colț un borcan de iaurt. Unul de oca. Da, Conița, am plecat. Și-ntoarce-te repede. Ei, domișoara, cum te-mi așa? Ce-ți pasă Dumitale? Stai o clipă, nu fie dea. Auzi, vreau să trec ceva. Poftim, mă întreabă-mă. la familia Georgiu. E da, și ce cu asta. E, e, vreau să te rog ceva. Ce să mă roșniș nici măcar nu te cunoști. nu are am face asta, mă cunoști, nu mă cunoști. Vezi în el, E de aur. Aur curat. Dacă îmi faci un mic serviciu, ți l dăruiesc. Iată, ce serviciu? Hai să faci câțiva pași să spun. Peți. Mă bucur că putem vorbi la un pahar de vin despre o mare pasiune a mea, arheologia. Oh, da, da. Da. Istoria... e și pasiunea mea, oh, domnule deci, Da, da. da. Mă, mă pasionează orice mărturie a trecutului și am adunat de-a lungul anilor o adevărată colecție. Aveți o colecție? Dacă doriți să vă arăt... Ne-ar face mare plăcere. Atunci, atunci poftiți, poftiți. Da. Pe unde? Pe unde, pe unde pe da. ceea, ce, ceea ce vedeți în bine oh. oh. sunt unele exemplare găsite în pământul dobrogii noastre în cursul săpăturilor. Când mă gândesc că fiecare din lucrurile astea au aparținut unui strămoș de-al nostru, mă trec fiori. Fibula asta, da? de pildă, prindea tunica vreunui tânăr patrician. <gânt> în uh, lacrimările astea s-au adunat, poate, lacrimile unii, unei femei jete care își plângea soțul căzut în luptă. <gânt> din <gânt> din amfora asta, da. cineva a turnat cândva, vin în cupe. Ah, apropo, apropo, da, apropo, da? vedeți cu asta? Da, stați, stați, stați să o scot din vitrină, să o priviți mai bine Este cel mai prețios exemplar din întreaga mea colecție Țin la ea ca la ochii din cap Este Cupa lui Ovidiu da, Cupa lui Ovidiu a fost găsită când s-au făcut săpături în valeze pe locul fostului Tomis Cupa Cu lui Ovidiu? Cupa lui Ovidiu, da. care a scris Într-adevăr, da, înăuntru ei inscripții. Aparțin lui Publius Ovidius Naso. Oh, când te gândești, Ovidiu a băut din ea. Buzile lui au, au atins bronzul acesta fersuie. Da, este, este din bronz, dar, dar n da-o pentru tot aurul din lume. Vă înțeleg, vă înțeleg foarte bine. Domnul! Vă rog, poftiți la masă, se lăgește mâncarea. Da, poftiți, vă rog. Luați loc, rog. Luați loc, serviți, domnilor, luați din toate, vă rog. Cu plăcere, cu foarte multă plăcere. Noroc și bine ați venit. Bine ați venit. sănătate. Domnule Keraban, mai doriți o sărmăluţă? Da, împachire cu ochiul, da, da, no, no, no, no, no mai bine nu Sărmăluţe în voi de viță sunt o mâncare turco-greco-română Bucătaria de calitate ca și prietenia nu o frontiere. Da, da. De aceea la desert v-am pregătit sarai A, Specialitatea, specialitatea soției mele Nu, nu, nu. Vă rog, vă rog, luaţi mm. Mm -hmm. Sunt -ă nemaipomenite Mai doriți? Ne mai doriți a dori dori salariiile? <traits tone> nee, nee, s -ă mean, Au fost un vis, dar Ca orice vis, trebuie să e. aibă și un sfârșit Din păcate a -a. E Atunci, să vă fie de bine Dar Da, știți da, da, da. că ne pare, ne pare Rău că plecați așa de repede no. e, asta... Am mai fi stat, dar suntem cam obosiți Știți, unchiul meu nu mai are 20 de ani e, e E ce-ți veni să vorbești de vârsta mea? No, no, no. Adevăr e că mâine, iarna, sculăm cu noaptea în cap și am vrea să ne culcăm devreme. Da? Unde-ați Unde, unde ați tras? Păi am tras la hanul din centru. Încă o dată vă mulțumim de primire și. Mulțumim! Dar vă bine, rog, la mai, mai poftiți! Mai ah, poftiți și alte date! Poftiți! să dar oricine asemenea comerț. Nu, nu. Cupa! Unde i cupa? Cupa? Da, cupa, cupa, nu mai e la locul ei. A dispărut. Cum Voi de mine. Veto! veto, veto! Ai văzut ceva de aici? Eu, eu ce iau? Nu știu nimic, n-am văzut nimic. Hoți! Hoți, ajutor! Ajutor, hoții mi-au furat cupa! Ce-ai nebunit, bărbate? Dă-mi și reclamă la comisariat! Hai bine, mă duc, tine. Am, am, am plecat! Nu, nu, nu. Măi de mine. nu pot să cred. Să se poarte ca niște borfași de rând, e îngrozitorul să iasă o dandana. Dar ce cu tine? De ce plângi? Veto! Nu cumva ști ceva despre furtul asta? Veto! Veto! Dumnezele de deschide! Deschide! Da. Eu... Deschideți! Deschide! Deschide! Deschide! Deschideți! Deschide, deschide. de deschide. Ce zarva asta? Ce este? De ce nu lăsați domnule să se odihnească? ce s-a întâmplat? Domnule, s-a primit o reclamație, trebuie să facem cercetări. Așa că dați-vă la o parte! să Cum îți permit să împătrâui? La o parte! parte. La -o parte. -o, uite! uite, uite. Ia-mă la, este? la Ce este? Ce s-a întâmplat? Parte. La domnul Georgiu, în strada salcânilor, s-a furat un obiect de mare valoare. Da? Cupa lui Ovidiu. Cupa, Trebuie e? să controlezi toate bagajele. Domnul ia. Ia să vedem ce mai e în geamantă, nu Asta rufe, haine, cărți. Da, da, numai atât. Și asta, asta cei? My God! Cupa! Păi vezi ce ziceai că am găsit cupa, domnule, am, am am știut eu. Am o greșeală, o confuzie, E mașinațion. Domnilor, trebuie să fie o înțelegere! Ne ce neînțelegere? Care neînțelegere? Asta-i o e curată. Hai, luați-l, lasă dub cu el. Hai, zic, protestează! Protestează! Dar rămân și pe tine pentru complicitate. Bă, nu nu, nu pune la le, Ia mâna de pe mine! Ia mâna de pe mine! Stai! Stai! Stai! Stai! Domnule comisar, da. că mă retrag plângerea. Da. Vin de acasă, lucrurile s-au lămurit. Mii de scuze, domnule, chiar. Mici de scuze. Vă rog să mă credeți, sunt în, în de jenat. Slujnica mea, Veta, un individ sau... vine să intru în pământ de rușine. Veta i-a mărturisit soții mele, așa că... Pe domnule Georgiu, pe scurt. uite aici, cupa s-a găsit. Cu... s-a găsit? i Cupa mea? Ce fericit sunt! <gătări> nu mai îmi nimic, dar absolut. Nimic, totuși, nimic. totuși, cine e hoțul? A, nu știu, nu știu nici nu mă interesează. Asta, că nu merge așa. Băi, ați depus o plându Da, mi-a Nu, nu, nu, nu, nu. Păi ce? Noi ne jucăm aici de a uite cupa, nu e cupa. Ei, da, de trebuie de pe să pe știm de... a cine a furat-o, cine e, e hoțul. Un individ care a zăbăcit o bevetă, așa convins-o să o În ce scop? E, de unde vrei să știu? Am nu? să vă spun eu. Ca să ne opunem în bagajul și să ne compromită. Oricum, oricum, vă prezint scuzele mele. Îmi pare capa. rău, dar ofensa rămâne. Domnule comisar, vă da. văd nevoit să depun ne plângere de ultraci. Oh, da. ală, asta înseamnă cercetări, înfățișeri, proces, da. iar eu îmi pierd pariul. Și o moștenire. Da, nu m-am gândit. În cazul acesta îmi retrag. pe da, Și dumneavoastră? Toți vă retrageți plângerile, dar oțu, iar de unde noi? i păi asta e treaba dumneavoastră. Da. Eu mă duc să mă culc. Noapte bună! Da. Hai ah, Ce nu... crezi de mir de toată povestea asta! Cine a avut interes să ne compromit?